50. Valósággal vibrált a levegő, szabóéknál mint izzó napsütésben az országút felhevült aszfaltja fölött. Szabóné fél percenként a fotelkarfájára csapta a kézi munkáját, icu pedig az öreg kanapén hasalt, könyvek, füzetek és jegyzetek halmai között és magolt. Szabó bölcs megértést tanúsítva higgadtan válaszolgatott felesége indulatos kitöréseire. A fiókák egyszer kirepülnek, csattant fel újra Szabóni. De így? Gondolnak egyet és összeállnak valakivel. Mi lesz velünk papa? Laci felnőtt ember tudja, hogy mit csinál. Mit tud? Összeköltözni az első jöttment nővel, kölcsön kérni bandiéktól, azt tud, de megadni azt nem. Mama, igazán abba hagyhatnád már, napok óta ezt hajtogatod. – Te csak hallgas, még lovat is adtál a lája. Csak a bőröndöt segítettem levinni a taxiig. egy lépés sem tovább. Miközben a házas pár a jelen és a közelmúlt eseményeit taglalta, Icu az árpádházi királyok uralkodásának adatait memorizálta. István! 1001-től 1038-ig, Péter először 1038-tól 1041-ig, abba Sámuel. Icu azonban elakadt. Nem mintha elfelejtette volna az évszámot, de az anyja hirtelen felpattant a fotelből, s valami furcsa pózban, valaha, hófehér, most már inkább szürkés mennyezetre szegezte a tekintetét, és széttárta a kezét. Icu követte anyja tekintetét, s néhány vékonyka pókhálót, lecsüngő fonalat fedezett fel a mennyezeten. Jó, hogy nincs az anyján szemüveg, mert akkor hozhatná a partfist, s tanulás helyett. Szabóné e tragikus pózban feljajdult. Istenem, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Fentről nem érkezett válasz, helyette Szabó közölte a véleményét. Hát, ami azt illeti, történt már nagyobb szerencsétlenség is a világon. Akkor kellett volna beszélni vele, amikor megismerte azt a nőt, állapította meg keserűen Szabóni, miközben bágyadtam visszahullott a fotel mélyébe. Tudtam én, hogy nem az zsiga két személyért jár az annyit a kórházba. Icu alig bírta visszafolytani a kuncogását. Gyorsan belefúrta fejét az egyik díszpárnába. Mindig tudtam, hogy nem érdemes gyereket nevelni, mert hálátlanok és önzők, csak a maguk dolgával törődnek. Én se sokat törődtem az anyáddal, mikor feleségül kértelek, pedig ritka fullánkos nyelve volt az Isten nyugosztalja. De meg is esküdtél velem, templomban, pap előtt, nem úgy, mint az a... Icu jobbnak vélte, hogyha a múlt felé fordítja a figyelmét, s nem csekély következetlenséggel átugrott vagy 15 év az árpátházról a 20. századba. Az Osztrák Magyar Monarchia katonai összeomlása felszínre hozta a Magyarország társadalmi politikai, gazdasági elmaradásából származó problémákat, mormolta. Az Osztrák Magyar Monarchia a monarchia egyéb dolgait már magában memorizálta. A falon át és a nyitott ablakon keresztül is egybartók zongora verseny hangjai dübörögtek beközéjük. Szabót a váratlanul érkező zenei aláfestés nem zavarta. Meglátod, mama, minden rendbe jön. angéla elválik, aztán összeházasodnak. Né és nem tudnak várni addig, amíg kimondják a vállást? Magad is nagyon jól tudod, hogy én sem helyeslem, ami történt. Hát akkor miért nem beszéltél vele? – Miért nem kevertél le neki két nagy pofont, hogy észhez térjen? Te vagy az apja! Icunak nem tetszett ez a javaslat. A pofon kúrát kifejezetten utálta. Beleszólt a vitába. – Szeretik egymást! – Te csak tanuld a történelmet! – intette le az anyja. – Hát lehet itt tanulni? Szabóni csendesebbre fogta a hangját. – Szeretik egymást! De könnyen kimondják mostanában ezt a szót. Igaza volt annak az írónak, aki nálunk járt. Az emberek jó dolgukban már nem tudják, hogy mit csináljanak. Mi alatt Szabóni a utcában dohogott, a főszereplők, Laci és Angéla befordultak egy Rákóczi úti épület kapuján. A századforduló táján épült ház magánviselte a polgári jómód jegyeit. A hatalmas, boltozatos kapuaj, a nagyméretű lépcsőház márvány lépcsőivel és a kovácsolt vas gazdagon díszített lift nyomasztólag hatott Angélára. – Hát, ez a szoba… – Tetszik? Én úgy gondoltam, hogy a diványt áttesszük ide, az asztalt közelebb húzzuk az ablakhoz, a szekrény maradhat a helyén. Neked mi a véleményed, Angéla? – Nem tudom. – Nem tudod? Hát melyikünk a házi asszony? – Laci, azt hiszem, elhamarkodottan cselekedtünk. – Elhamarkodottan cselekedtünk? – kérdezett vissza a fiú. – Mire vártunk volna? Szeretjük egymást. – Nem tudom, mi van velem. Azt hiszem, legjobb, ha elmegyek. Laci leült a díványra. – Angéla, gyere, ülj ide mellém. Úgy viselkedsz, mint egy kis iskolás lány. Úgy viselkedem, mint egy olyan asszony, aki otthagyta az urát. Hogyan nézzek ezután a gyermekem szemébe? Én nem tudok itt maradni, Laci. Laci hallgatott. Felállt, és kinézett az ablakon. A háztetők fölött egy templomtorony keresztje tűnt a szemébe. Galambok keringtek körülötte. Aztán visszajült, és nézett maga elé. Angéla érezte, hogy a szavai nem pontosan fedik a valóságot. Őt csak a félelem kötötte még mindig zsigához, és az a tudat, hogy Ferkónak apára van szüksége. Lelki ismeret furdalásával, bizonytalankodásával nagyon rossz korált elő, érezte, igazságtalanságot követel lacival szemben. A vászontáskát, amelyet görcsösen szorongatott a kezében, letette a földre. Odaült a férfi mellé a díványra, zavarban volt. Szeretett volna valami kedveset mondani, de csak zokszóra tellett. Nem veszel engem komolyan. Laci elnevette magát. Hát lehet, most jut eszembe, hogy tulajdonképpen még meg sem csókoltalak, pedig már öt perce magunk vagyunk. Magához húzta Angélát, de az merev derékkal távol tartotta magát tőle. Itt igazán nem zavarhat senki, súgta a fülébe Laci. Az asszony érezhetően ellazult, és könnyű blúzán átsejlő feszülő mellével Lacihoz simult. Kopogtattak az ajtón. Szétrebbentek. Laci rekedséggel küzdködve szólalt meg. – Igen? – a nagy fehér kétszárnyas ajtón berek szászíné a lakás főbérlője lépett be. Egy ötvenes éveihez közeljáró keregded asszony, akinek valaha dús fekete haját már őszincsek tarkították. Mosolyából, barna szeméből kedvesség, őszinte jó indulat sugárzott. Ne haragudjanak! Tudom, nem illik zavarni, de a bejelentő lapokat holnap el kell intézni. Szigorú házmesterünk van. Már megvettem a bejelentő lapokat, Klári néni, hamarosan kitöltjük. De előbb elhelyezkedünk a szobában. Természetesen, lacikám, annyira nem sürgős, Angélához fordult. Segíthetek valamiben, kedves? Köszönöm, én, én nem is tudom. Angéla elkezdett a vászontáskával matatni. Egy pettyes nyári ruhát emelt ki belőle, olyan gyűrötten, mintha a kutya szájából szedte volna elő. A főzést majd beosztjuk. Nekem mindegy, hogy mikor. Mióta a fiam elment, nem kell időre főzni. Hagyja csak ide azt a ruhát, majd kivasalom, úgyis meleg a vasalóm. Köszönöm, de ne tessék fáradni, igyekszünk nagyon keveset zavarni. Berek szászíné kiszedte Angéla kezéből a ruhát. Zavarni, engem, ugyan ne csacsiskodjék már. Örülök, hogy van valaki a közelemben, akivel szót válthatok. Amíg nem jártam dolgozni, hétszámra itt voltam egyedül a nagy lakásban, és vártam a fiamat. Egyre vártam, hogy Pisti hazajön. Külföldön van? Diszidált? Itt hagyott engem. Mindent, mindenkit. Hívott engem is, hogy menjek, de én már csak itt szeretnék majd megpihenni. Ne tessék ilyet mondani, Klári néni, még olyan fiatal. Látják, miket is beszélek? Hát érezzék itthon magukat és a szabad sok boldogságot kívánok. Délben Icu hazaszaladt az iskolából. Úgy számította, hogy az eddigi tempó mellett körülbelül négy óra felé szóbelizik történelemből. Evet néhány falatot, majd, hogy belső feszültségét valamivel levezesse, űrözte a körmeit. Utána a tükör előtt is hosszan elidőzött. Szabóné legalább olyan ideges volt, mint a lánya, de a nagy sóhajtozásokon kívül egyebet nem tehetett. – Jaj, jó lesz sietned, icukám, mindjárt két óra, abba hagyhatnád már a félsülködést, – sürgette a lányát. – Mindjárt, anyukám, mindjárt, csak lesimítom a hajam. – Miért? Ez nagyon jól áll neked, Ruppant csinos vagy. – Anyukám! Elfelejtetted, hogy Elza nénihez megyek vizsgázni? Ó, oh, hát persze, ő az az undok vénkisasszony, aki pikkel a csinos lányokra. Na látod? Szabú, aki eddig némán hallgatta a feleségének és a lányának perlekedését, úgy vélte, eljött az idő a közbeavatkozásra. És a csúnya fiúkra nem pikkel az az Elza néni? Hát, ha nem tudnak, válaszolt eltűnődve icu. Akkor náluk se ismer kegyelmet. Te mindig jó voltál történelemből. Jó voltam, apu, jó voltam, de akkor nem kellett az egész anyagból készülnöm. Most meg ki tudja, mit fogok kihúzni. Ha például a Magyarországi ellenforradalmi rendszert, akkor végem. Ja, Istenem, nem vetted át? Sopánkodott az anyja. Nolám, mi a mamával kitűnően le tudnánk érettségizni belőle. Mert ti megéltétek? Te pedig eleget hallhattál tőlünk azokról az időkről. Horti Miklós ellen tenger nagyról, aki fehér lovon vonult be Budapestre, a gabona áráról, meg az inflációról. Voltak, akik egyik napról a másikra meggazdagodtak, igaz, mama? Hmm, ne, azok nem mi voltunk. Sejtem, anyu, a pengő mikor jött be? Huszonhatban, válaszolta Szabó. Ugyan János 26-ban még százezerekben számoltunk. Hát nem emlékszel, hogy Bandi születésekor Kromfeldéktől kölcsönkértünk 20 .000 koronát, és százezer lett belőle, mire megadtuk? A pengő csak 27-ben jött? Január 1 Egy nap miatt csak nem veszekszünk össze, Margit. Talán egy év miatt? Nem azt akartad mondani? Szabó mosolygott. 26. december 31-ét csak egy nap választja el 27. január 1 -től. A csalafint a magyarázaton minnyáján nevettek. Szabó pedig elégetetten fordált ki a szobából. Boldog volt, hogy az asszony népet sikerült jobb kedvere hangolni. Kezdetnek nem rossz. És ha a következő húzása is így bejönne Angélával kapcsolatban, no, meg icu is jó sikerülne, Jeles nap lenne ez a mai. Sátori Péter szobája Puritánó volt berendezve, ma a legszükségesebb bútorokkal. A falon Marx, Engels és Lenin képei jelezték a közértigazgató elkötelezettségét, egy sárguló poros legyezőlámpa a státuszát, melyet a nagy íróasztalon álló három telefon még nyomatékosabbá tett. Hevert még ott egy olvasószemüveg, egy töltőtól és egy vastag piros berakókönyv az utóbbi tömve ügyiratokkal és levelekkel. Amikor Péteri Béla beóvatoskodott a szobába, az igazgató egy alacsony termetű harminc év körüli fiatalember éppen egy iratot szedett elő a piros könyvből. A lázatos tiszteletem igazgató kartárs! Olyan Péteri, hagyja már ezeket a maszek allűröket. Üljön le! S az íróasztal előtti megviselt karusszékre mutatott. Péteri leült. Mozdulatát a szék panaszos nyikorgása kísérte. Bocsánatot kérek tisztelettel. Sátori egy újabb kézmozdulattal jelezte, hogy üljön csak nyugodtan. Tudja, hogy miért hivattam? A -a azt hiszem igen, Sátori kartárs, illetve... Igazgató elvtárs, kezemben van a vizsgálati jegyzőkönyv, eszerint szerint az 5003-as közért fiókjában, amelynek ön a vezetője. Igenis, kérem tisztelettel. 107 ezer forint hiányt állapítottak meg. Pontosabban 107 000 forint és 47 fillért. És ezt ilyen nyugodtan mondja. Péteri nyelt egyet. Miért ne mondaná nyugodtan? Neki tiszta a lelki ismerete. Emlékeztetem igazgató elvtársat, hogy a leltározást az én kérésemre rendelt el, továbbá, hogy a rendőrségi vizsgálat során még számos üzletünkben tártak fel leltáriányt. Mondhatnám úgy is, hogy az én éberségemnek köszönhetően. Sátori olyan szemeket meresztett Péteri Bélára, ahogy egy pápa szemeskobra az előtte ugráló egérre. Lecsap rá és szőröstül-bőröstül mentellenyeli. Beszéljünk az ön éberségéről, Péteri kartárs. Kilopják a szemét? Megállapítanak az önre bízott üzletben 107 forint és 47 fillér leltárhiányt. És, hm, és az éberséget emlegeti? Sátori a 47 fillért valósággal belesziszegte szegény Péteri Béla arcába. De hogy ezt megtehesse, fel kellett állnia s át kellett hajolni az íróasztal fölött. Nézze, Péteri, én jó szakembernek tartottam magát, nem törődtem vele, hogy magának maszek volt. Volt vezetőt csináltam magából. Munkás helyeztem, ahol magának kellett volna őrködnie a kereskedelem becsülete fölött. – Kérem, én őrködtem? – nyöszörögte Péteri. – Százezer forintos hiányjal? Milyen vezető maga? Csalódtam magában Péteri, éppen ezért úgy döntöttem, hogy áthelyezzük el adónak egy másik üzletünkbe. A folyosókon csoportokba verődtek icu osztálytársai. Ott voltak azok, akik már túlestek a szóbelin, és ott voltak azok is, akik reszkető térdel vártak a sorukra. A folyosó távolabbi részében és egy-egy ablak mélyedésben néhány szülő is izgatottan várta gyermekének első nagy erőpróbáját. Icu egy tömzsi barna lányjal, Évával és Bartos jutkával beszélgetett. A tömzsilányból lányból áradt az optimizmus. – Tudjátok, miben bízom? – A mázliban, Éva? – kérdezte Icu. Abban, hogy én előttem már annyi hülye leérettségizett, pont nekem ne sikerülne, és különben is, ha nem, hát nem. Legfejebb elmegyek kozmetikusnak, csak borra valóban megkeresek annyit, mint egy irodalomtanár. Kozmetikusnak? Hol élsz te? Előbb leszel tagja a Tudományos Akadémiának, mint kozmetikus. Ahhoz óriási összeköttetés meg egy kalap pénz kell, jegyezte meg Jutka. Hát akkor mást fogok csinálni, rántotta meg a vállát Éva, de gyötrődni ráérek később is. Ezt nekem mondtad? Kérdezte Icú. Naná, nem is a Bartosnak, aki már túl van az egészen, és páholyból néz minket. Ő aztán a mázlista. Azt a tételt húzta ki, amiből minden gyerek felkészült. A honfoglalást. Egyébként tényleg ideges vagyok. Egyetlen egy évszám sem jut az eszembe. Értitek ezt? Pedig mennyit magoltam? Amikor meghallod majd a saját hangodat, egyből beugrik minden. Lehet jutka, ez lehetséges. De ha meg se tudok szólalni, akkor mi lesz? Borzasztó egyszerű. Akár a tatárjárást húzott ki, akár az osztrák magyar monarhiát, kezd ezzel. A magyar történelemben ez minden tételre jó. Tartasz egy kis szünetet, utána ömlik belőled a tudomány, mint a vízfolyás. A folyosón pintér tanár úr bukkant fel. Mindenki ez volt néhány biztató szava. Itzú sápadsága azonnal feltűnt neki. Nagyon izgó, Szabó. Na, az nem kifejezés, tanár úr, közölte Éva. Szerinte még az évszámokra sem emlékszik. Mindenki ment a fejéből. Szabó? Igen, tanár úr, minden. Mikor volt a mohácsi vész? 1526-ban. A szabadságharc? 1848-ban. Na, látja! Maga mer izgulni? Hiszen, ha ilyen könnyűt kérdeznek, mint a tanár úr, egy biológia tanártól, ez is becsülendő. Különben is, az előbb azt állította, hogy semmire sem emlékszik. A gimnázium kapujában Szabó bácsi hirtelen megállt. Gyengéden lefejtette karjáról élete párjának a kezét. Menj be, Margit, én is mindjárt jövök. Telefonálnom kell a gyárba. Szerencse, hogy az eszembe jutott. Szabúni gyanakvóan nézett rá. Most jutott eszedbe? Pont most? Éppen most, mert ha előbb gondolok rá, akkor hazúról kényelmesebben elintézhettem volna. De az én fülem hallatára nem akartad elintézni. Gyanús vagy nekem, János! Telefonálj később, amikor már kijövünk cukával. Ejnye mama! Nehezen érted meg, hogy addigra az illető már nem lesz ott. Hol? A gyárban. János, régóta ismerlek én téged, valami itt nem stimmel. Kinek telefonálsz? A kancler Francinak. Majd megkérdezheted tőle is. De jó, hogy van egy olyan barátod, akire mindent rákenhetsz, aki mindig hajlandó tanuskodni melletted. Szabó néni legyintett egyet, aztán bevonult a patinás régi gimnáziumba, amelynek lépcsőit a diák seregek újabb és újabb nemzedéke fényesre csiszolta már. A hat végzett idősödő asszony Némi elégtételt érzett, hogy most már a második gyermeke érettségizik itt, a valaha elérhetetlen iskolában. Bandi után icuka. Némi szomorúság is vegyült az örömébe. Mert ez az állomás azt is jelezte, hogy icu is felnőtt. Hát igen, ez az élet rendje, a gyerek felnőtté érik. És talán hamarosan éppen úgy elhagyja őt, ahogy banditette valamikor, vagy ahogy a minap Laci. Közben Szabó bácsi elsétált a telefonfülkéhez, bement, leakasztotta a kagylót, várt egy darabig, majd anélkül, hogy tárcsázott volna, kilépett a fülkéből, és elbaktatott a közeli cukrászdába, ahol Laci és Angéla várta. A tanteremben rövid pihenőt tartottak. A vizsga biztosan nyitott ablaknál cigarettázott. A füstöt mindig gondosan kifújta az udvarra. Elza néni, a történelemtanárnő tanárnő papír csomagolt szendvicset halászott elő hatalmas kézitáskájából ami méretei alapján inkább bőrönd volt, mint retikül. – Jó étvágyat el, elzácska. törte meg a csendet pintér. – Köszönöm! – Gratulálok, kolléga! Eddig nagyon szépen szerepeltek a lányai. Szegények nagyon izgulnak odakint. A vizsga biztos erre nem válaszolt, de töprengő arc kifejezése elárulta, hogy valami nagyon foglalkoztatja. – Valahonnan nagyon ismerős nekem, kolléga úr! Nem találkoztunk mi korábban? Nem hiszem, emlékeznék rá, felelt udvarjasan Pintér. A vizsgabiztos elnyomta a cigarettáját az ablakpárkány bádogján. A csikket alaposan szemügyre vette, majd bedobta egy papírkosárba. Megvan, az újságban láttam a képét, meg a rádió is beszélt erről az esetről. Maga volt az, akit megrágalmaztak, hogy régi eset. És a kislánya aki valóságos mozgalmat szervezett a megmentéséért? Szabó icu? Éppen ő kerül sorra, ha jól sejtem. Elza néni megtörölte a száját. Igen, Szabó, Szatmári és Szekeres. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mit tud? Elza néni felsóhajtott. Hát, arra én is kíváncsi vagyok, hogy őszinte legyek. Beifatom őket? Persze, jó lenne korán végezni. Válaszolta biztos. Maga is itt maradt, tanár úr? Ha megengedik? Természetesen. Ez a néni az ajtóhoz ment és kiszólt. Szabó, Szatmári, Szekeres! Szekeres! Icu egy csókot lehelt az anyja arcára, apjának az ujjával dobott egy másikat, és bement a terembe. Egy tízest adok szent antalnak, ha átteresztik. Kevés lesz az mama. – Sikerült telefonálnod? – Sikerült. – És mit beszéltél vele? – Szabó pillanatnyi zavarában megfeledkezett kanclerről. – Vele? – Ja, a francival. – Ej, Margit, ne faggas már, mint egy régi csendőrőrmester, amikor a lányod… – Már biztosan megkapta a tételt – suttogta Szabó néni. – Egy huszast adok Szent Antalnak, ha megsegíti. – Ha így haladunk, rámegy a nyugdíjam. Szóval mit beszéltél a kancler Francival? Szabó bácsi megpödörte a bajszát, felvágta a fejét, mint aki húszárosan rohamra indul. Laciékkal beszéltem Margit. Elég nehezen vallottad be az igazat, vagyis még most se egészen. Együtt jöttetek? Honnan tudod? Hogy találtad ki? Te ennek a gimnáziumnak az ablakai nem csak az udvarra nyílnak. Némelyik az utcára néz, Szabó bácsi néhány pillanatig eltűnődött az asszonyi csalafintaságon, de aztán szótlanul megfogta felesége kezét, és elindult vele a lépcsőház felé. – Hová szólsz? Nem vonszollak, húzlak, Laciékhoz. – Megmondtam, ha elmegy, többé látni sem akarom. – Csöndesebben, Margit, még meghallják. – Hadd hallják, azért mondtam, szólt panaszos hangon az asszony. Hogy meghallják.